Панър. От сряда още започват да пристигат каруци, брички, волски кола с ритли. Коне магарета натоварени с стока. Широката улица на житния пазари. Площадата около джамията се нарязват на парцели. Мерят агентите от. Сергийното право карат се препират се търговците и най-после почват. Бързо да строят. Закопава дубки на издигат гради, препречват летви мятат. Отгоре им участвува и в двете войни бризанти пребледнели парцалени. Черги дрипави плътнища и пана и риската чършия се очертая като грамаден. Лагер лагерна катонари. В четвъртък следобед започват да разтварят съндаци. Бог чи денкове и в петък всичко вече е готово. Градската поливачка пораси. Пъмътът пристигнат пъстрите групи от селяни на трупът се учащи. Презно скитащи цигани когато тесният отвор между двата рида бараки се. Задърстиз народ панаирът е вече открит. Левче Марка Левче Марка се избръснат циганин колелото пред. Него се върти и танкият косъм колебливо с очи към дългия като волски език. Лукум и когато малкият хлепак плесне с ръце от възторки поеме случайно. Падналия му се овид в танка книга вече къси хукне и стълпата с видимо. Неудоволствие изоще по висок глас циганинът се провиква. Халалде, халалде! Падна му се на момчето ол. морето на чорапите. Океан на дантелите реве до него прегракнал млад. Еврейн на лапа, грамадната на фония. Е Афуния. Мента Шекер. За любов Шекер. За Шекер писка в страни Таничек. Гласец. При свищовчето, при търговчето римуват друг още попрегракнал. Фабрика Надежда знае хубава прежда и всички подрежда обажда се друг. Конкурент по римите, но гласът му се губи в гърлестия баритон на продавача. На Нателени изделие също поет. Скари за качалки, щипки и топалки за ряпа, стъргалки. Има ли? Има. Ли. от толкова много римувана реклама съседът му търговец на Всевъзможни гръбенчета, свирки, фуркети, огледалца, пръстенчета и ластик. За жертя рипа е бавно провлечено, секаш ще заплаче. Бащата се отдави. Син му млад загина. Аз им бях комшия стоката. Им дигнах и сега продавам колкото пара да падне само. Минавам понататък. Ето го и цирка. Пред входа на висока стълба се е покачило морен клоун. На. Рамото му е малка, ма и му пантелон. Тях рускоръх изявно. Безразличие гледа охилената срещу и тълпа от втори бретовчеди. До тях е най-прочутият факир. След това може да се види иллюзион борба с мечка. Стръвница с ще вафли билки моментална фотография експрес. Елате господа елате да видите детето с две глави как плаче горкото и проклина майка си. Жива и истинско е. Клепка за диша и говори. Главна буква И. двете му глави говорят господа. Елате лично да се уверите. За възрастни. 3 лева за учащи двелф. Срещу него се купища коти и вързопи безредно разхвърляни по земята. Кръщи и друго потомче на Израиля. Петнайсет лева кюлоти. Десет лева чорапи. Де го има той нещо другаде? Де го има? А -а. Пантофи, пантофи евтини чехли и пантофи. Келепор обаждат се гласове. От Камчършата на арменците. Десет лева кой каквото си хареса. Десет лева. Граби народе. Завивам към кебченниците. Скарите пръстият на тегнали от вкаменени. Соджуци рахитични кебабчета и пастерома сякаш рязана от бутовете на египетска мамия. Синьо де побеляло от прахи и ухилени овнешки глави. Наредени във верига върху стар вестник. Бум! Плястрещи стълбът за изпитване на силата. Скимтикато. като? кот е разбита латерна и старият папагал гледа презрително. Млатовчар някъде наблизо закротил тъжна песен опитва нов кавал. Главна буква и Звънци дрънкат от там в тъжен провлечен корт Троянски Гаванкис, македонски шевици купри в килими с съвременни мотиви, пасти за бръсначи са помчета за лекета, паници буркани гърнете и хора-хора. Хора. хора, хора. Сайърджичо Кама Алашвереш и оки до мене Стар Турчинс. Кошница варени кестени на ръка, Сакаш отгатнал мисълта ми. Свечерява се. Публиката се отвоява. Ученици, ученички, слугини, трудоваци. Турци, къде ни дами от Хейлайфа? Hey Три момичета ополили очи гледът. Възхищение златарска витрина и мляска твареница равици. Зад тях, помощник шофьор хванал плитката на едната и сърцето му работи с трета. Скорост. Млада дама кима с глава на непознат господин. Ученик-удрес. Телъшена топка вързана с ластик група. Момичета, които навели глави се. Кискат радостно. Циганче смучеше керено-червено петлейно след му сълзи. От възторг. Просък оголил ли рязана до рамото ръка събира дневната си. Печалба от гаванка, а до него заблудено да те плаче и държи в ръката си. Нова кукла. Припада мрак. Кърбитените лампи светват ослепително и смесени с. Електрическите обвиват пана и разферия. Арменците наклякали все още. Продължават да мерят пантофи на жените. Лицата им села скъпо червени. Ръцете им пипат нервно за облените млади крака, а очите им светят като на котараци. Луната старата кокетка все още се гизди зад големия кестен и не излиза. Танък ветрец подухва откъм кръчмите пред джамията и носи проточена песен. Придружена от акордеон. Щом го добила про дома. Храни ме, майко, гледай да расне и да порасна. Да сторя девет години. 9 години ли? Ами после. Ами после кой ще го храни в тия тежки? Времена кой ще го гледа мисля си а си крача приведен из опустилата. Оличка за дома. Луната бавно и гордо изплавва зад големия кестен и плисва. Змъртвата си светлина затихващия панейр.